și în și pe pământ, tata, și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții va difuza în următoarele 30 de minute programul numărul 227 prin preotul Valeriu. Iubiți ascultători, tematica programelor noastre este constituită din citirea unui mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament, lucrare care aparține preotului Niculiță. Această lucrare a fost apoi prelucrată în cadrul emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma programe de 30 de minute de maniera celui de astăzi. Înainte de a intra în studiul propriu-zis al lecțiunii noastre, care se află tot în Evanghelia după Matei, doresc ca timpul pe care l avem destinat pentru o mică povestire, un fapt inedit, o relatare istorică și așa mai departe, să-l folosesc astăzi dând citire unui fragment din Cugetările Înțeleptului Ion Plugaru. Astăzi se ocupă de cei care sunt nemiloși cu animalele și apoi, vizând pe patroni, pe cei care se lăfăie în belșug, pe seama, pe spinarea muncitorilor pe care îi plătește cu lucru de nimica, ascultați ce spune. N-aș dori să ar cu două gloabe bătrâne, care au oase umflate, suflarea scurtă și nu mai sunt bune de pus la lucru. mi milă de bieții cai și de sărmanii plugari, dar nu și de moșierul care ține astfel de vite. Când văd un om care trage cu biciul într-un biet cal, îmi vine să-i trag și eu câteva acelui om. Mă bucur însă când bălanul și murgul meu aleargă destul de bine, doar că aud bicil pocnind și nu mai așteaptă, ca un avocat, plata pentru orice serviciu cât de mic. Cine dă fără socoteală într-un cal, ar fi bine să fie el însuși înhamat și mâna de un măcelar. Poți să ai mare folos de la un animal dacă te poți bine cu el, dar de la cruzime n-ai nimic. Cine n-are milă de vite, este el însuși mai rău decât o vită. N-aș dori să fiu o vacă cu coada scurtă, în timp de vară, nici servitor cu zece stăpâni, nici predicator cu vreo jumătate de duzină de tirani ca diaconi, nici unul care trăiește la un loc cu să. N-aș vrea să fiu un câine cu tinicheaua de coadă, nici vierme în undița de prins pește, nici țipar jupui de viu, nici bărbatul unei femei cicăritoare. N-aș vrea să cad în fălcile crocodilului sau pe mâinile avocaților. N-aș vrea să intru în gura spălătoreselor și nici să fiu pisat de unul care vrea să mă aboneze la fascicolele unei cărți fără sfârșit, ca datoriile unui bețiv înrăit. Ar trebui să mă găsesc la ananghie mare ca să mă culc într-o cocină sau în casa unor oameni murdari. N-aș dori să am jumătate din casele în care sunt puși să trăiască sărmanii muncitori și niciun plugar n-ar fi atât de rău ca să -ți țină caii în ele, cât sunt bune de cotețe de câini. Închipuiește-ți un tată, o mamă, un fiu mare și două fete dormind în aceeași odaie. Este o mare rușine și este un păcat strigător la cer din partea celora care silesc pe oameni la astfel de strâmtorerii. Nu-ți vine să crezi și totuși este un lucru care se întâlnește așa de des. Stăpâni și proprietari, ce ziceți voi despre asta? Dacă cineva se face apărătorul unor astfel de stări, nu i-ar strica să fie spânzurat o jumătate de ceas. Iubiți ascultători, mila, înțelegerea față de cel în nevoie, este primul atribut al dragostei veritabile din Dumnezeu. Cine poate huzuri în belșug pe seama altora care n-au ce pune pe masă, poate spune orice altceva în afară de faptul că ar fi prieten cu Isus, că ar fi frate al lui Isus, că ar fi mântuit al lui Isus, care s-a sărăcit pe sine ca să ne îmbogățească pe noi, așa cum ne este arătat în cuvânt. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, să luăm aminte și la mesajul de astăzi să primim pe Domnul Iisus Hristos în inima și în viața noastră cu adevărat și să lăsăm apoi ca prin noi să te reverși și spre alții și să mângâi multe suflete cum a fost și al nostru. Amin. Toate darurile de așa via să vorbesc în limbi chiar munță munt, și averia să Iubiți ascultători, în versetul 14 ne aflăm astăzi în Evanghelia după Matei, capitolul 26, cu acesta ne vom începe studiul nostru. Versetul sună în felul următor. Atunci, unul din cei 12 numit Iuda Iscarioteanul s-a dus la preoții cei mai de seamă. Incidentul acesta a avut loc după ungerea Domnului Isus cu mir din partea Mariei în casa lui Simon Leprosu. Se sublinează aici că unul din cei 12, de asemenea și la versetul 47, există această subliniere. Satana nu se teme și nu se rușinează de Dumnezeu, ci el intră, ne în locurile cele mai sfinte și mai intime, ca acolo să-și facă lucrarea lui de întinare și de râmare. Tablourile cele mai frumoase ale lui Dumnezeu sunt mânjite de respingătoarea pensulă diavolească, după cum florile cele mai gingașe sunt mâncate de vierii. Așa a fost și cu Iuda. Domnul Iisus n-a greșit când l-a ales să facă parte din cei 12 și cu atât mai mult se dovedește lucrul acesta prin faptul că i-a încredințat și o slujbă deosebită în mica familie duhovnicească și anume, el era casierul. Dar tocmai aici a dat lovitura și diavolul. Dintre cei 12, dintre cei mai apropiați ai Domnului Isus, dintre aceștia alege și diavolul ca să-și înfăptuiască lucrarea lui. Pensula lui strică cele mai reușite tablouri ale marelui pictor. Persoana cea mai frumoasă poate deveni cea mai urâtă prin păcat. Se povestește despre pictorul genial Leonardo da Vinci că a lucrat mult la tabloul cinei și, mai ales, nu găsea modele pentru cele două capete, Isus și Iuda. După multă căutare, a găsit pe cineva care era potrivit pentru a reprezenta pe Domnul Isus. Era un credincios. A mai rămas acum doar capul lui Iuda și tabloul ar fi fost gata. După vreo doi ani de căutare, în sfârșit a găsit. Era un bețiv schimonosit la față din pricina patimei beției. Leonardo îi plătește pentru ca să vină să-l picteze. Dar, surpriză, în timp ce îl picta pe acest Iuda, descopere că el este, de fapt, cel care l-a reprezentat și pe Iisus cu doi ani în urmă. Vai, ce se întâmplă Omul acesta credincios a căzut în cursa diavolului și a fost prins de patima beției. Această patimă chinuitoare l-a schimbat atât de mult, încât din chipul lui Isus a ajuns să aibă chipul blestemat al lui Iuda. Iuda ne arată, versetul s-a dus la preoții cei mai de seamă. Totdeauna se întâmplă așa. Oricine pleacă de la Isus la preoții cei mai de seamă, sau la oamenii cei mai de seamă, sau la vreo ocupație care îi se pare mai de seamă, ajunge în situația lui Iuda. Un trădător de adevăr, trădător de Dumnezeu, rob al păcatului și al diavolului. Iuda a primit șoapta diavolului și a hrănit-o la sânul lui. A hrănit șarpele care i-a sfârtecat inima la urmă. Dacă cineva hrănește cugetele și faptele rele, răul îi împietrește inima, făcând-o nesimțitoare, cu toate că un timp care a putut să le stăpânească. Vine însă vremea când omul stăpânit de păcat ajunge robul lucrului de care este biruit, și devine jucăria lui satan. Satana a intrat în Iuda, așa ne spune evanghelistul Luca și Ioan. Câtă atenție trebuie să dăm oricărui gând rău ca să nu se transforme în faptă. Chiar și cei mai aleși pot cădea dacă nu veghează. Se scriu și faptele din tâi și cele de pe urmă, după cum citim la 2 Cronici 16 cu 11. Ferice de cine rămâne statornic în faptele cele bune, în starea cea bună. Ferice de cine rămâne alipit de Domnul Isus până la capăt. În versetul 15 de la Matei 26, aflăm pentru ce s-a dus Iuda la preoții cei mai de seamă. Citim. Și le-a zis, ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre. Ei i-au cântărit. 30 de arginți. Satana a pus stăpânire pe Iuda din patima iubirii de bani. Toate patimile sunt grozave, căci numai prin ele lucrează Satana la înrobirea oamenilor, dar iubirea de bani este rădăcina tuturor patimilor, tuturor relelor, așa după cum și cuvântul ne arată la 1 Timotei 6 cu 10. Despre zidul chinezesc se spune că a costat o sumă fantastică de bani, iar în munca depusă este ceva de neînchipuit. Și după terminare, părea într-adevăr un mijloc sigur de securitate. Totuși, în câțiva ani, dușmanii au trecut de trei ori prin el, dar nu prin dărâmarea lui, ci prin mituirea păzitorilor. Nimic nu se poate păstra. Nici credință, nici dragoste, nici adevăr nici părtășie frățească, dacă rămâne dragostea de bani. Acolo unde dragostea de bani rămâne, totul este ruinat. Orice organizație, fie religioasă sau de altă natură, nu poate să dăinuiască atâta vreme cât iubirea de bani a rămas înăuntru. Nu există zid atât de gros și atât de puternic care să nu poată fi dărâmat de viermele iubirii de bani păstrat în inima omului. Trei trepte ale dragostei de bani sunt cunoscute. Una, oamenii care lasă mult pentru Domnul Iisus, dar care își mai păstrează ceva. Avem exemplu pe Anania și Safira din faptele 5 cu 3. Aceasta e prima treaptă a dragostei de bani. A doua este, oamenii care după ce au lăsat tot, se întorc iarăși la bani, ca și Iuda. Iar a treia, sunt oamenii care n-au lăsat nimic, ci își fac din religie, un izvor de câștig, la fel ca Gehazi, slujitorul lui Elisei din Doi Regi 20. Iuda, spune Leon cel Mare, a părăsit pe Hristos nu din cauza fricii, ci din pricina setei de bani, căci iubirea de bani este patima cea mai josnică. Sufletul devotat patimii nu se sperie de pieire, nici chiar pentru puțini. Nu este nicio urmă de dreptate în acea inimă în care iubirea de câștig și-a făcut cuibul. Cărcătorul de credință, Iuda, fiind îmbătat de această o travă, a vândut pe Domnul și învățătorul său. Aici se încheie citatul lui Leon cel Mare. Cine își vinde pe cel asemenea lui, este cel mai nenorocit sărac. Dar cine vinde pe Isus, vai, cât de nenorocit și sărac poate să fie? Vânzând pe Iisus oamenilor, Iuda de fapt s-a vândut pe sine diavolului și morții. Cine vinde adevărul ca să fie fericit, acela este cel mai nebun dintre toți oamenii, pentru că nu există fericire fără adevăr. Cum o să ai viață când îți vinzi viața? Dacă Iisus poate fi vândut, atunci tot răul este cu putință. Căci vânzând izvorul binelui, cum mai poți avea parte de bine? Și pe pământ este cu putință să să săvârșești crima vânzării adevărului, a vânzării lui Isus, dacă nu veghezi și dacă nu păstrezi mintea și inima netulburată de patimă. Orice patimă duce în final la vânzarea lui Isus, dacă nu este nimicită din clipa nașterii ei. Acolo unde nu este veghere, spune Oscar Wilde, fiecare sfârșește prin a vinde ce iubește. Nu Isus trebuie dat în mâna dregătorilor, căci atunci va fi răstignit, ci dregătorii trebuie să dați în mâna lui Isus, căci atunci vor fi mântuiți. În versetele 15 și 16 de la Matei 26 aflăm cum s-a făcut tranzacția între Iuda și preoții cei mai de seamă. Citim, ei i-au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe sus în mâinile lor. Sunetul metalului, spune Sfântul Ioan Gură de Aur într-una din meditațiile sale, care umple urechile iubitorului de argint, îl face surd la glasul Harului. Din clipa când Iuda a primit banii, căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile dușmanilor, făcându-l surd la glasul cugetului. Din clipa când vreun interes se strecoară în inima credinciosului, caută un prilej nimerit ca să scape de Isus. Adevărul Dumnezeu nu poate locui într-o inimă unde s-a strecurat vreun interes pământesc, cum ar fi slavă de șartă, iubire de bani, duh de curvie și așa mai departe. Iuda s-a dus la preoții cei mai de seamă, după cum am văzut în versetul 14, deci la reprezentanții religiei ca să aibă o acoperire atât în cugetul său cât și în ochii lumii, dându-se drept apărător al adevărului. S-a alipit de vechea religie ca sub paravanul ei să satisfacă interesul lui păcătos. Din clipa aceea citim că Iuda căuta un prilej nemerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. Mare este importanța clipei. Într-o clipă poți fi ridicat în înălțimea cerului și tot într-o clipă poți fi doborât în adâncimile iadului. Apostolul Pavel spune într-un loc. Noi suntem în de în orice clipă. Deci de o clipă atârnă fericirea sau nenorocirea noastră. Viața cu Domnul Isus nu este de la o zi la alta, ci de la o clipă la alta. În clipa de față poți fi într-o stare de înălțare duhovnicească și în clipa următoare, dacă nu vei ghezi cu toată puterea, poți fi în adâncimile păcatului. Într-o clipă satan ai arăstat Domnului Iisus împărățiile lumii, după cum citim la Luca 4,5. Într-o clipă te poate înșela și pe tine și pe mine, prin arătarea vicleană a unor împărății, a unor avantaje, ca și lubietul Iuda. Dacă primim să stăm de vorbă și să privim aceste împărății, satana pune stăpânire pe inima noastră. Mare este, deci, importanța cripei. Iov spune la capitolul 21, versetul 13, se pogoară într-o clipă în locuința morților. Sau Ezra spune la capitolul 9, versetul 5, în clipa jetfei de seară m-am sculat din smerirea mea. Mare este importanța clipei. Cine este atent cu clipele, ca să nu fie înșelat de ispititorul, are veșnicia întreagă asigurată. Nimic nu este greu pentru cel ce veghează clipă de clipă, moment de moment, și pentru cel care răscumpără fiecare clipă pentru Domnul. Părăsind pentru o vreme pe Iuda și cu preoții cei mai de seamă să-și facă tranzacțiile lor, Evanghelistul Matei ne povestește în continuare în versetul 17, cele ce au urmat, în felul următor. În ziua din a praznicului azimilor, ucenicii au venit la Isus și i-au zis Unde vrei să-ți pregătim să mănânci paștele? Haideți acum să ne ocupăm puțin de versetul acesta să scoatem câteva gânduri de aici. În ziua din tâi, în ora din tâi, în clipa din tâi, Înainte de orice, așadar, să venim la Isus. Nimic nu este mai important ca El. El este viața noastră. Pe El să-L întrebăm, de la El să așteptăm și răspuns. Să întrebi pe Isus despre toate lucrurile, iată siguranța și reușita vieții tale. Cu privire la locul acesta din Evanghelie s-au dus multe discuții în tot timpul istoriei creștinismului. E un verset cam greu de explicat. A fost oare cina chiar în ziua întâia a Paștelor? Nu reiese din alte locuri ale Evangheliei, cum ar fi Ioan 18, cu 28, că atât cina cât și răstignirea au fost înainte de Paște? După unii cercetători mai noi, Domnul Isus avea alt calendar decât evreii, ca și cumranienii, partida asceților din Varea Cumran, și de aceea prăznuiește Paștele cu o zi înainte. Sfântul Ioan Gură de Aur pare să dea o explicație mai acceptabilă. El spune felul următor. Prima zi a azimilor, evanghelistul o numește ziua dinaintea sărbătorii azimilor, deoarece iudeii totdeauna aveau obiceiul de a calcula ziua începând de seara. Evanghelistul amintește de acea zi, în seara care trebuia să se junghie mielul pascal, deoarece ucenicii sau au apropiat de Isus în ziua a cincea a săptămânii. Dar e de mai puțină importantă în final stabilirea unor date calendaristice decât stabilirea poziției noastre duhovnicești în Duhul Evangheliei. Cine dorește să afle voia lui Dumnezeu pentru ca să o împlinescă, va ajunge să o cunoască întreagă și fără nicio greutate. Cine se împiedică de literă încă nu a ajuns să dorească cu adevărat această voie sfântă și gândul lui Dumnezeu îi rămâne străin. Să facem și noi ca ucenicii. Ei au venit la Domnul Isus și l-au întrebat: Unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? Adică să venim la El, să ne punem la dispoziția Lui, să avem o inimă potrivită pentru a-i pregăti cina. Bucuria Lui este să mănânce împreună cu noi și mai ales o cină pregătită de noi. Și nu este altă cină mai dorită de El decât aceea de la Ioan 4 cu 34 care scrie. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Când el vede inima noastră plină de dorința de a împlini voia, aceasta e mâncarea cea mai gustoasă pe care o putem pregăti." Cina de Paște era cina izbăvirii, cina în amintirea minunii pe care Dumnezeu a făcut-o cu poporul său. Numai cei izbăviți cu adevărat, din robia păcatului, pot mânca la aceeași masă cu Domnul Isus. Numai ei îi pot pregăti o cină potrivită. În ziua din a praznicului, ucenicii au venit la Isus. Cum s-ar putea prăzdui mai desăvârșit o sărbătoare decât prin venirea la Isus? Cine poate să pregătească o atmosferă mai sfântă decât prezența Lui? În ziua din tâi, adică înainte de orice să venim la Isus. cel din lucru pe care îl putem face, și care este cel mai folositor? Este venirea la El, trăirea în prezența Lui. Aceasta se poate numi cu adevărat sărbătoare. În versetul 18, ucenicii capătă răspund la întrebarea aceasta, citim versetul. El le-a răspuns. Duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți Învățătorul zice, vremea mea este aproape. Voi face paștele cu ucenicii mei în casa ta. Observăm că Domnul Isus trebuia să meargă în cetate pentru ca să împlinească tot ce era nevoie în vederea mântuirii neamului omenesc. Dacă El nu s-ar fi umilit, luând trupul omului cu toate străbicinile Lui, dacă n-ar fi intrat în cetatea făcută de mâna omului pentru a se lăsa răstignit, n-ar fi fost cu putință mântuirea omului. Domnul Isus a venit în tot ceea ce este omul și lucrarea Lui, ca să-L mântuiască din toate acestea. Duceți-vă în cetate, le-a spus el. Cuvântul duceți-vă, din versetul acesta, în limba greacă este dat sub forma hiphageta și înseamnă mergeți pe o cale inferioară, calea de jos. În înțeles duhovnicesc, când mergi în cetăți, totdeauna este calea inferioară. Domnul Iisus a mers pe calea de jos pe calea inferioară, pentru ca să ne ridice pe noi oamenii, pe o cale superioară, înaltă, care duce pe culmile sfințenii și dragostei, pe calea pe care nu poate pătrunde nicio fiară sălbatică, pe calea care sfârșește în cetatea de sus, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Calea Domnului Iisus, calea cea superioară, are și multe poteci inferioare, pe care oamenii le-au croit. De exemplu, Confesionalismul sau partidele din creștinism, ce sunt acestea decât poteci inferioare pe calea cea una singură lăsată de Domnul? Creștinismul este unul, însă oamenii l-au împărțit în poteci, fiecare pretinzând că a lui e cea mai bună. Calea lepădării de sine, aceasta este de fapt creștinismul adevărat. Pe calea aceasta însă merg puțini. Vremea mea este aproape, spune Mântuitorul. Vremea când voi fi răstigniți, spune Domnul Isus, este vremea mea. Și noi trăim acum vremea noastră. mai prin jertfa se poate înainta pe calea cea superioară. Prin jertfa mea dau pildă altora. Voi face paștele cu ucenicii mei în casa ta. Adevăratul miel de paște, mielul lui Dumnezeu, cu știința sa dumnezeiască și cu puterea sa de învățător, Face pe ucenicii să găsească locuri unde va lua împreună cu ei cea din urmă masă. Pătruns de însemnătatea clipei care se apropia, Iisus trimite vorba stăpânului Casis, spunându-i, Vremea mea este aproape." Ce gânduri s-au fi îngrămădit în inima lui, el care era în stare să pătrundă totul în chip dumnezeiesc. Anume, vânzarea, lepădarea lui Petru, ura unui popor iubit și la urmă moartea rușinoasă pe cruce." Cât de mult și de adânc a simțit el toată suferința. Ce preț mare a trebuit el să plătească pentru mântuirea noastră și ce dragoste nebănuit de mare ne-a dovedit. Dragostea lui pentru noi l-a făcut să sufere crucea ca să ne poată mântui în chip desăvârșit pe noi păcătoși. Să nu-l iubim noi oare? Iubiți ascultători, cu întrebarea aceasta care dorim să vă tulbure liniștea până în momentul în care îi veți acorda toată seriozitatea pe care o merită, vă aducem la cunoștință încheierea programului 227, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca această întrebare să roadă pe fiecare până în momentul în care, acordându-i atenția cuvenită, va răspunde, Da, Doamne! Te iubim și noi pe tine, te iubesc și eu pe tine, primind în inima mea să fie un locaș unde tu să trăiești prin Duhul tău cel Sfânt. În continuare dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste dumneavoastră, peste toți aceia care îi deschideți ușa inimii sau să o primiți și vă lăsăm să ascultați o cântare care va marca încheierea propriu-zisă a lecțiunii numărul 227. Psalmistului Spita lumii, zi a zis frumos, mai când-ți i-a vrea. Al lumii au toți da. Doar mie dacă mi-ai cinta. Doar mie dacă mi-ai cinta. Elici. Nu s-a uitat spre ea, A au râd toți așa, Doar mie dacă mi-ai cântat, El nici nu s-a uitat spre ea, Nu s-a uitat spre Atunci zise slava lumii, Ce minunat ți -e versul vreai! Doar mie cântul tău să-mi dai Și locul cel mai înalt îl Și locul cel mai înalt Iar spus în grai, doar mie e gândul tău să-mi dai și locul cel mai înalt îl ai, El nici nu i-ar în grai.